قَدْ كَفَانِي عِلْمُ رَبِّي مِنْ سُؤَالِي وَاخْتِيَارِي فَادُعَائِي وَابْتِهَالِي شاهد لِي بِافْتِقَارِي بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتمعين Allahumma la ilme lana illa ma 'alamta innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima lumtana wa zidna min rabbil 'alamin. Subhaslavah wal hamdu li rabbil 'alam. Neka njemu slava i hvala onoliko je velika, neka je njemu slava i hvala onoliko je velika je njegova veličina i koliko samo uzvišenog Allaha i toliko Neka je salavat i selam na Allaha pokosanika i miljenika Muhameda Mustafa sallallahu alayhi wa sallam i njegovu učestnu porodicu, sve njegovih ashabe drugove i sve one koji ga dosjedno slijede do sudnjega dana. Na početku na kraju i u svakom stanju Allahu subhanahu wa ta'ala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari svoje dobrote, blagodati i milosti pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje znanje od kojeg ćemo se koristiti, svoj život po njemu uskladiti i time ga popraviti a doista je Allah dželjavava sveznajmući, svemogući i mudri. Uz Allahovu dozvolu nastavljamo govoriti o sretnoj kući, o sretnoj porodici. I to je zasigurno ono što sve jedan od nas priželjkuje. Da živi sretno, da ima lijepu porodicu, da ima zdravu porodicu, da on i njegovi ukućani žive u slozi ljubavi, miru, zadovoljstvom. Među tim kako sam rekao i prošli puta samim priželjkevanjem, željenjem određenog dotičnog neće se postići. Znači dakle trebamo odlučno krenuti sa sprove za, za, da sprovedemo ono što želimo. Za sprovedbu dakle željenog. Svaki dunjalučki cilj koji želimo ostvariti nećemo postići samo željom. Ukom željom već dakle trebamo krenuti, činiti djela, poduzimati razloge sebebe koji vode do ostvarenja onoga što želimo. Pa isto tako, dakle, i ukoliko da imamo sretnu kuću, sretnu porodicu, zdravu porodicu, moramo se potruditi. To ne može doći preko noći, to nam ne može niko drugi dati doći sa nekakvim čarobnim štapićem i od jedan puta postanimo, jel, svi, jel, zadovoljni da živimo Allahom, zadovoljstvo i slično, već se moramo truditi do toga prošli puta malo smo govorili i svaki puta trebali bismo napominjati se zbog čega sretna kuća zašto nam je potrebno potrebno nam je prije svega dakle da imamo zdravu sredinu da imamo zdravu okolinu da imamo zdravu porodicu gdje ćemo se smiriti potrebno nam je to kako bismo se sačuvali džahannamske vatre, prije svega dakle mi i naši ukućani da smo odgojeni da smo u Allahove vjeri da živimo sretno da se podpomažemo u Allahove vjeri, u bogobojaznosti cilj svega toga zašto nam je to potrebno da bismo se sačuvali džahannamske vatre mi, naša supruga, naša djeca Allah subhanahu wa ta'ala prejasno nam to naređuje U 6. mjestu sure At-Tahrim, jeli tako, kada kaže džennal vala, ja im koji vjeruju, O divnici, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre. Wa qulha an-nas wal hijara. Tjeće gorivo biti Šta? Ljudi. Dakle možda mi zato čuvajte se džennamske vatre. Njeno gorivo će biti ljudi i kamenje. Dakle, jedno od goriva ono čime će se potpalivati džahennemska vatra su ljudi. Čuvajte se da vi to ne budete. Kaže Allah Čuvajte sebe i svoje porodice. Aliha me la iketu naliladon šidat. Nad tom vatrom će djetit. Biće čuvari meleki koji su strogi i snažni. Nemoj misli da možeš pobjeći. Ako budeš gorivo nemoj misli da možeš da pobjegneš na tom vatrom diju strogi i snažni meleki kako se zaštititi, kako se čuvati od džehennemske vatre, dakle bogobojaznošću odgajanjem sebe i svoje porodice u Allahu i Đalla Vala vjeri. zašto nam je nakon toga potrebna sretna porodica zdrava porodica, sretna kuća da živimo u vjeri da živimo na lijep način kako bismo i odgovornost koju smo ponijeli na svojim plećima sutra Allahu i Đalla Vala donijeli ispravno obavljeno Jer svaki od nas u svojoj kući ima određene odgovornosti, ima određene oblasti. I babo, i majka, i kasnije i djeca, ali tako? Kako je došlo hadisu Abdullah ibn Amara radijallahu an' huma, hadisu, dakle, vjerodosnovan kod Buhari i kod muslima, čak ima Muslim ga je spomenuo na osam mjesta. Imam Buhari ga je spomenuo na osam mjesta u Svone Sahihu. Što ukazuje, dakle, na važnost poruke koju taj hadis nosi sa sobom. Nama dobro poznat hadis, ha? Svi ste vi odgovorni, svi ćete biti pitani za ono zašto ste odgovorni. Svi smo mi odgovorni. U drugom citatu stoji, jeli, svi ste vi odgovorni, svaki od vas će biti odgovoran za ono čime je vladao. Ili kako se kod nas prevodi često, svaki od vas je pastir i bit će odgovoran za svoje stado. Svaki od nas ima određenu odgovornosti. Pa Allah, poslanika, ali hisala, sam spominje, imam je odgovoran za svoje džemat. I bit će za ono nad kim ili nad čime bi odgovoran. Muž je odgovoran za svoju porodicu, pa biti pitan, odgovarat za svoju porodicu. Žena je odgovorna u kući svoga muža, pa će biti pitana i bit će odgovorna za kuću svoga muža. I dalje. Allahov poslanika alihi salatu sam spomnio. Dakle, moramo se odgajati, moramo se potpomagati. Dakle, u kućani jedne kuće da bi živjeli sretno i da bi sutra tu odgovornost koju svaki od njih je preuzeo i ponio na Dunjaluku u toj poroci sutra donio Allahu subhanahu wa ta'ala kako treba također došlo je u hadisu kod imama Termizije Nesa ibne Hibane i drugi šehal Bani ga je ocijenio dobro i modern Saibne Malika da je Allaho poslanik alaihi salatu u islam rekao inna Allahe sa ilun kulla ra'in amma istra'ah doista zasigurno Allah će pitati svakog odgovornog onoga koji je ponio određenu odgovornost. Pitaće ga, pa kaže Allah u poslanika alihi salatu sam, ne bude upitan čovjek za svoju porodicu. Dakle, sve dok ne bude odgovarao i čovjek za, za svoju porodicu. Dakle, zbog toga nam je potrebno da se odgajemo, da se potpomažemo, da imamo zdravu nijazenu. Nema priče. Ja kad uđem, samo ja pričam. Kad završimo, da vi pričate. <kuh> Zatim, kuća je, naročito u ovim našim vremenima, danas, dobar spas za nas. Mjesto gdje bježimo, pribjegavamo, sklonjamo se od nereda, od nemorala, od fesada, od razvrata. Sklonjamo se od iskušenja, fitne. Zato nam je potrebno da imamo zdravu poracu, ako nas to isto očeka kod kuće. Ako nas takva situacija čeka i kod kuće, kako da čovjek živi sretno, kako da čovjek se smiri, kako da čovjek sačuva svoju vjeru, kako da čovjek pobjegne od iskušenja, kod da pobjegne, ako kome je takva ista kuća. I Allaho poslanika alihi salatu sam, u mnogim hadisima govori o značaju dakle kući, da bježimo u svoju kuću, da se sklanjamo u svoju kuću. Pa stoji u hadisu Saubana radijallahu talam da je rekao Allaho poslanika alihi salatu sallam, tu ba... Limen U blagoli se onome koji bude vladao svojim jezikom o i njegova kuća mu bude dovoljna. Najviše vremena bude provodio u svojoj kući. I prošli puta mislim da sam spomenuo taj detalj zasigurno što najviše nam nakon Allah pomaže u odgoju naših porodica. A to je dakle da što je god moguće više vremena provodimo sa svojom suprvom. Je tako? Kada smo spomenuli 21. Ajcure Rum, u kojem kaže Allah I od Allaha i znamenja njegovi dokaza jeste to što vam od vaše vrste za vas stvara žene da se uz njih smirit. Ne da se s njima smirit. Već da se uz njih da boravite što je god moguće više. Pa isto tako, da dakle, čovjek će odvojiti svoju porodicu, odvojiti svoju djecu koliko najviše vremena bude provodio s njima, ukoliko bude izdavao nekakve je direktive, zapovjedi, najmanje vremena bio uz njih pomagao im da to što im on naredi, jeli, privedu u kraju kako treba da, jeli, sprovedu ono što im on naredi i neka ne očekuje, jeli, dobre rezultate. Znači, bit će, dok je njega, dok on naredi, dokon on zaprijeti i ostalo, babe nema u blizini, može svakako. Žena, na isti način. Zasvigurno, dakle, najbolja metoda, nakon Allaha dželjavala, nakon dove iskrene dove Allahu dželjavala, jeste provođenje što je moguće više vremena uz svoje najdježje, ako ih želimo odgojiti. I vidjet ćemo se kada budemo govorili o tome. Pa dakle, i ovdje trebala bi muslimanu, vjedniku kuća da bude, mjesto gdje najviše provodi vremena, da mu bude dovoljna. Zato kaže Allaho poslanik, ali hi salvatusam, blagoli se onome kome njegova kuća bude dovoljna i također kaže, uobeka ala hati etihi, koji bude plakao nad svojim grijesima. Blagoli se onome koji bude čuvao svoj jezik, vladao svojim jezikom, jer kada kažemo nešto, onda ta riječ vlada nama. Dok nisi iskazao tu riječ, dok nisi je izustio, ti si vladao njome, Kada si je rekao, a počesto mi ne vodimo računa šta govorimo, ne odbagamo prije nego li reknemo riječ je li ona korisna za nas ili nije, imali li u toj riječi štete, je li dotično vrijeme da se kaže ta riječ ili ne. Mnogi od nas govori, počesto kod mnogih od nas autoput, nema nigde zastajanja, samo govori. Jel tako? Zato kaže Allaho poslanik Alihi Salacom, blagoli se sa onome koji bude vladao svojim jezikom. Kome njegova kuća bude dovoljna? koji bude plakao nad svojim grijesima odnosno ko se zabrine o svojim grijesima ko se zabrine o svojim mahanama ko se zabrine za svoje manjkavosti a mnogi od nas nažalost jel vode brigo o tuđim mahanam vode brigo o tuđim manjkavostima svoje, svoje zapostave u hadisu Maza ibn Džabela radi Allahan kojeg je šeheh Albani također oćenio dobrim kaže Allahov poslanika alihi salatu oslam petero ko bude radio makar jedno od ovih petero Allah mu garantuje da će ga nagraditi mnogo. Allah mu je garancija da će dobiti ogromnu nagradu. Petar, ko bude radio, men fa'ale vahideten min hunne. Ko bude činio makar jedno od njih. Od tih pet radnji, Allah će ga nagraditi mnogo. Pa kaže, men ade meridan, ko bude obilazio bolestnika ko obiđe bolesnik. i poznato nam je iz hadisa Allahog poslanika sam, koliko Allah nagrađuje samo dok čovjek odlazi pa dok boravi pa dok se vraća u kakvom se stanju nalazi kada odlazi da obiđe bolesnik. zatim kaže ili koji izađe da isprati džanazu da klanja džanazu ili da izađe u borbu na Allahom putu ili četvrto da uđe kod imama da ga posavjetuje da mu ukaže na dobro i da mu ukaže na zlo. I peto, eli da sjedi u svojoj kući pa da se ljudi sačuvaju njegovog zla i da se on sačuva od ljudi. Da sjedi u svojoj kući pa da ljudi budu sačuvani njegovog zla i da se on sačuva od zla ljudi. Ako nam stanje ne bude u kući, ako ne budemo odgajali za divno čudo braćanje, Tražite po knjigama, dobro možda vi ne poznate toliko arapski jezik pa ne možete jeli, ući u knjige na arapskom jeziku, ali nigdje se neće naći, mi to možda ovako pokušavamo balansirati malo, ali nigdje nećete naći da žena treba da odgaja muža. Vidjet ćete naslove u knjigama podučavanje svoje porodice, odgajanje svoje porodice. Što znači da mi moramo biti odgojeni. Mi moramo biti učeni. Pa mi, dakle, da odgajamo dalje svoju suprugu, svoju djecu. Zato, dakle, trebamo uvrti računa da se podučavamo svoju vjeru, makar osnovnim propisima koje poslije moraju da znaju naši ukućani. Pa ako ne budemo odgajali, ako mi ne budemo odgojeni, ne budemo odgajali svoju porodicu, kako, dakle, da čovjek postigne i ovu veliku nagradu? Neće zasigurno boraviti ukući. Također, rekao je Allaho poslanika, alihi ih i salatu, sam prejasno, Wa uh, hadisu Abu Musa al-Ashari radhiyallahu ta'ala kada kaže salamatu ar-rajuli fil fitnati an yalzama baytahu Spas za čovjeka u vremenima iskušenja, u fitnama, kušnjama jeste da se pridržava svoje kuće. Da se pridržava svoje kuće. Da zatvori zamandali i vrata i da ne izlazi kada budu iskušenja takave slučaj sa iskušenjima, takave slučaj sa razvratom, sa nemoralom, kojeg u većini slučajeva mi danas ne možemo promijeniti, el' tako? Ne možemo suzbiti. Ako ko može da progovori koju riječ sličnu ruku, ne možeš, ne smiješ, možda ćeš proizvati veće zlo, postaviti da prezireš svojim srcem i to je. Pa doko dakle, za čovjeka da bi sačuvao u sebe svoju vjeru, svoje ukućane, da bi žena sačuvala svoj hidžab kako treba, Da bi čovjek sačuvao svoj pogled od harama, da bi sačuvao svoj sluh od slušanja zabranjenog, najbolje mu je da se pridržava da se pridržava svoje kuće. Pa će i boraviti najviše u svojoj kući. I dakle, ako boravimo najviše a činjenica je to opet i bez obzira na u, da ne bježimo dakle od fitne, da se ne sklanjamo u svoju kuću opet najviše dakle čovjek boravi u kući. Ujutro na večer, kad završi posao ide kući, kad završi školu ide kući, slično. Najviše vremena provodi u kući. A pa kako provodimo vrijeme u našim kućama? Kako provodimo vrijeme u našim kućama? Da li odgajamo svoje porodice? Da li nastojimo doista da živimo sretno? Da imamo sretnu kuću? Da imamo zdravu porodicu? Da li emanet kojeg smo ponijeli na svojim plećima nastojimo ga, izvršiti, poznat ovom je koliko je pogubno kod Allaha subhanahu wa ta'la da se zapostavljaju emaneti. Da se zapostavljaju emaneti. U hadisu kod imama Abu Dawuda u njegovom sunenu stoji da će čovjek na sudnji dan koji je pronevjeruje emanet da će mu biti reći tvoj emanet se dol, nalazi na dnu džehennama pa će otići da ga uzme sad na džehennama i nosiće ga i sve dok dođe na vrh kada izađe spaše moje emanete. Pa će ponovno biti na dom. Da vam da izađe, spaši. To vam da izađe spati. A ljudi se danas, kao što nam je poznato, i nažalost muslimani, poigravaju sa imanetu. Poigravaju sa preuzetim stvarima, obavezama. Zato dakle, ne smijemo biti takvi, pogotovo dakle, vjerskim imanitima. Hm. Kao kaže jedan brat, rekao večer, držajući predavanje, spominje, slučaje veliko i kod nas su tek tako, je u uveliko rašireni čovjek došao, traži odrugog ljestve, kod nas na selu, traži odrugog ljestve, ne znam, do sad je sjenom, kaže, teške ljestve, ne mogu ti ih odnijeti. Kaže, nije problem, ja će odnijeti, kaže, znamo, ne mogu ih donijeti. Nećeš mi vratiti? Odnijećeš, nećeš mi vratiti, ne mogu ih donijeti. Kaže, drugi došao, traži pare, da mu se posudi od imućnog čovjeka, kaže, nije problem, da će ti ja pare, da me podjubi u ruku ali sad ponižavaš, ako oćeš da mi daš, daj. Šta sad da te ljubi? Kaže, ja te poljubiti, tu noge, nećeš mi vrat pare. Nije problem, e, takvi su dvije. Ali dakle, daleko, daleko opasnije da se čovjek poigrava, jeli, sa gerskim emanetima koje je preuzio od Allaha Čelevala, a mi smo svoje supruge preuzeli kao emanet od Allaha. Sa Allahovim imenom dozvolili smo sebi njihove spolne organe. One su od nas uzele, kako Allah kaže u suri An-Nisa i one su od vas uzele čvrstu govor, čvrsto obećanje da ćete voditi brigu o njima, da ćete ih odgajati. Ako vodite brigu o njihovoj hrani i ishrani, kako bi njihovo zdravlje jeli, trajalo, moramo voditi brigu o njihovoj vjeri. Jer sa vjerom gube i dunjalu kjer hird, ako ne budu vjerski odgojeni. Mi smo preuzeli emanet od Allaha djela uvala djecu kao emanet. Kako Allah djela uvala spominje u surja lenfal, 2028. Ajetu. Pa da li te emanete ispunjavamo kako treba ili ne? Zapitaju se. Dakle, vrijeme koje provodimo u kućama, da li posvećujemo svoje poroci, da li ih odgajamo, da li se podpomažemo u bogobojaznosti ili ne? I zasigurno, zbog čega ko se svojom porodicom, zbog čega raditi na odgoju svoje supruge i svoje djece, zato što od porodice ovisi i društvo. Svjedoci smo danas svi se žalite na državu, svi se žalite na društvo, mi smo ti koji pravimo državu. Mi smo ti koji činimo državu. Kada se porodica popravi, popraviće se i društvo. Porodica je glavna karika, prva cigla u izgradnji društvo. Ako ja popravim svoju porodicu, ti popraviš svoju, peti, deseti svoju, popraviće se i društvo. Očekivati od nekoga prekonoći da dođe da popravi nam stanje u državi, nemojmo. Samo se možemo, jeli, zavlačiti. Već dakle svako od nas neka poradi na sebi, neka odgoji svoju porodicu, neka izgradi svoju porodicu i inša Allah, izgradit ćemo i društvo. Dakle, to je bilo nešto, opet kao napomena nama, zbog čega nam je potrebna zdrava porodice. Tema je bila osobina stanovnika crtne kuće. I volio bih, kada poslušamo ove osobine, da nastojimo koliko smo u mogućnosti da te osobine izgradimo kod sebe. Čuti samo da nam provođe na jedno uđe, na drugo izađe, neće nam mnogo koristiti. Može biti samo dokaz protiv nas. Ako želimo sretnu kuću, ako želimo da sretno živimo, mi i naši ukućani moramo se potruditi da... Ja ću spomenuti desetak tih osobina, a ima ih i zasigurno više. To dakle, barem neke od njih se nađu u našim životima, u našim kućima. Na prvo mjestu, braću, moja vjera. Dakle, i muž, i žena, i suprug, i supruga trebaju biti vjernici. Jer samo u vjeri se postiže istinska sreća. Prije ili kasnije shvatit će svi. Istinska sreća, pravo zadovoljstvo. Najljepši život živi se uvjeri. Kako dan, kada je Allah, Jalavala, rekao u 97. majtu sura Nahrud, a ima li nekoga da istiniti je govori od Allaha? Ne ima. je, men amila salihan min dhakarin al unza, vohu mu'minun, felanuhijen lehu hayatem tajib. Unaj, koi bude činio dobro djela, bil moshkarac ili žena, dakle i moshkarac i žena, A vjernik je. Allah kaže za njega da je vjernik. A ne dakle on. Allah mu svjedoči da je vjernik. Dakle i muž i žena i suprug i supruga trebaju biti istinski vjernici. Ne samo na jeziku da govore Već da budu dakle istinski vjernici. Oni za koje Allah kaže da su vjernici. Šta biva s takvima? Mi ćemo im dati zasigurno da žive i prožive lijepim životom. Da žive lijepim životom. Dakle, vjera. Najbitnija je vjera. Jer vjera nas čini sretniji. U vjeri sve nam je regulisano. Problem nikada nije do vjere, nego je do nas. Zato što većina, većina velika, većina nas, neće da vjeru uzme u potpunosti. Već uzima od vjere ono što im odgovara, ostavlja od vjere ono što im ne odgovara a da se prihvatimo vjere u cijelosti, što je god moguće više, da iskrno pristupimo vjeri, iskrno se odazovemo Allahom riječima ladim, o vjenci uđite u vjeru potpuno, živjeli bismo sredni ovdje dobar period jeli poduži period bilo je govora o obhođenju s roditeljima, s djecom s komušnjama s rodbinom s muslimanjima i ostali, pa smo mogli da vidimo kako je to sve naša vjera lijepo regulisala. Sve je to pojašnjeno u vjeri. To nam je ponuđeno samo na, znači da se prihvatimo i da postupamo po tome. Ali ne dakle samo onaj koji govori, bez dakle i oni koji slušaju. Kada svako od nas bude tako postupao, ti postupaš prema svome komši i komši, tako postupa prema tebi. Ti postupaš prema svojoj rodbini, rodbina postupa prema tebi. Na takav način živjeli bismo zasigurno sretno. Pa dakle, trebamo, ukoliko želimo da živimo sretno i muž i žena, moraju se prihvatiti vjere odlučno. Da budu zadovoljni s onim s čime Allah zadovolja. I da preziru ono što Allah dželjavala preziruje. Da praktikuju vjeru, u pravom smislu riječi. Jer su se zbog te vjere i je li tako, Nama je preporučeno da tražimo suprugu koja ima vjeru, pa ćemo biti blagoslovljeni, naš brak je biti bericetan blagoslovni, a i njima je rečeno, odnosno njihovim starateljima da ih ne udaju osim za onoga koji ima vjeru i koji ima lijepo ponašanje dakle zbog vjere se sastavimo zbog vjere ulazimo u brak jer nam je vjera najbitnija Allah nas je stvorio zbog vjere i trebamo znati da sa vjerom i trebamo otići Allah dakle s vjerom, da ostanemo u vjeru zato dakle najbitnija osobina jeste da se Muž i žena, suprug i supruga drže vjere i da se podpomažu u vjeri. Kao što je rekao, dakle, što je vod moguće više, a ne dakle da ono što im odgovara uzmu, što im ne odgovara ostave. Najveći broj problema u braku dolazi upravo zbog toga. Upravo zbog toga. Pa kada čuješ jedno, kada čuješ drugo, onda vidiš da radi inak, da se zapostavljaju Allahov propis, a žele Allahov sud. A kada ih čuješ, vidiš, dakle, da je inak proradio i kod jednoj, kod drugo. On uskratio njoj, on automatski uskraćuje njom. Allah ti nije preporučio da se ti lijepo obhodiš prema njoj. Ili ona prema tebi. Već nam je to naredio. Allah nam je naredio lijepo obhodin. Ne, obhodim se prema tebi zato što mi se sviđaš. Ili, izbjegavam te zato što mi se ne sviđaš. Već zato što mi Allah naredio da se lijepo obhodim. Ahlak Lijepo ponašanje je jedno od najboljih ibadeta. Jedan od najboljih ibadeta. Pa zbog toga, dakle, ukoliko žena zakine tvoja prava, nemoj ti da zakineš njegova prava. Poznat vam je slučaj, ha? Jednog od halifa, spomnio sam to ovdje, jedne prilike, kad mu je došao njegov ministar, Mohamed ibn Fahir, kada mu je došao kod svoga, sluge, minister, kod svoga jel, halife, ministar, sjedio pa je imao potrebu halifa da mu sluga nešto donese i kaže, zove oslugo oslugo povisio glas oslugo, niko ne izlazi kad u jednom trenutku nekada kasnije izlazi sluga gru, vrata se otvaraju podbočio se i kaže oslugo oslugo, oslugo dokle više, za sluga ne treba da spava, za sluga ne treba da jede za sluga ne treba da pije kaže ovaj ministar sad će pozvat dželata da mu skini sluga, na takav način se obhodi prema halifi, čovjeku broj jedan. Pa se on okrenuo prema svome ministru i nasmiješio. Kaže, vidiš Mohamede, kada se mi lijepo obhodimo prema njima, pogledaj kako se oni obhodi prema nama. A kada mi podignemo, bić, što god zatražimo od njih, oni na vrijeme izvršavaju ali kaže nakon toga zlatne riječi. Tako mi Allaha ja neću pogoršati svoj odnos prema njemu, da bi time popravio njegov odnos prema meni. To što on neće da se prema meni obhodi lijepo, što zakazuje u svojim obalizama prema meni, ja zbog toga neću da se loše obhodim prema njemu. Jer inak ničemu ne vodi inat ničemu ne udi. zato je rekao imam Ahmed Rahim devet desetina lijepog ponašanja jeste u prelaženju da se mnogo ne osvrćeš dakle ukoliko su greške lične prirode pogriješio je nešto prema tebi pogriješila si nešto prema njemu pređi preko toga ako su greške uvjeriti to je druga stvar treba ispravljati ali ako je po pitanju tebe lično pređi preko toga dakle Najbitnja osobina jeste da su da su vjernici. Zatim druga osoba nakon vjere jeste da traže znanje o vjeri. Nema bez znanja. Ako želimo sretno živjeti, a znamo da nas je vjera usrećila, onda čovjek i imanski i logički zaključuje što god više poznajem vjeru, sretnije ću živjeti. Vjera je razlog moje sreće. Onoliko koliko se odazivam Allahim naredbama, naredbama njegovog poslanika, ali ih toliko i živim sretno. Po da se ne upoznam što je god moguće više s tim naredbama? Jer Allah nam ništa nije naredio, niti nam je zabranio, a da u tome nije kori za nas. Što god nam je Allah naredio, što god nam je Allah zabranio, u tome je kori za nas. Allahu djelavala ništa niti koristi, niti šteti. Allah nije potreba ničega mi ti koji smo potrebni savjeta, smjernica, upustava kako da provedemo svoj život na ovom dunjom, kako da sretno živimo a to nam je sve mafrotna filki tabi mišlj mi u knjezijama baš ništa nismo izostali to nam je sve pojašteno u našoj vjeri u Kur'anu i u Hadisu u Kur'anu i u Hadisu najljepši, najsretniji brak koji je ikada postojao na dunjanku, koji se ikada živio na dunjanku, jeste brak Allahovog poslanika alihi s.a.w. Pa zašto? Da se maksimalno ne podučimo njegovom braku, hadisima koji govore o njegovom životu, sa njegovim suprugama, s njegovim djecom, s njegovim unucima, s njegovim ashabima, kako se obhodio. Zasigurno dakle u tome je lijek, u Kur'anu i u sunnetu, naproti, sunnet je objavan, kao što je došlo, je li? u Surijan Najm 3. i 4. ajdu i on, Muhammed sallallahu aleyhi salam ne govori po svojim prohcijima, herovima, strastima, će to objavu, kaj on se objavlije, hadisu je došlo, ali inni utitolu Kur'ana, umitlahu, maahu, jer bi Kur'an nešto slično njemu. Ashabi kažu, da je Melek Džibriil dolazio Allahom poslaniku aleyhi salatu sami obnavljao s njim hadis, kao što je obnavljao Kur'an. Tu što je dolazio i obnavljao, učio s njim Kur'an, isto tako hadis, jer je hadis objava također. Allah u poslanika arihi salatu sam živio potom i rekao nam je da je najbolji od nas kod Allaha onaj koji je najbolji prema prema svojim porodicama. Pa ukoliko želimo da budemo najbolji i prema svojim porodicama da živimo sretno s njima, da imamo lijepu atmosferu u kući i želimo da budemo Jeli li najbolji kod Allaha tala, treba mu se podučiti kako da se na najljepši način obhodimo prema svojoj porosti dakle i muž i žena i suprug i supruga iako dakle akcenat se veći stavlja na muža, on je taj koji treba da odgaja. on je taj koji treba da podučava, trebaju se podučavati vjeri trebaju tražiti šarijatsko znanje i bilo je ovdje, ali tako priče je nekoliko Jeli, 4, 5 je li predavanje, 4-5 predavanja bilo o znanju i načinu kako tražiti znanje Pa smo na početku govorili, spomnjali kuranske ajete koji govore o vrijednosti šarijatskog znanja. Da je Allahov poslanik alejselatu s vam tražio naprotiv Allah mu je naredio da traži povećanje znanja. Nećete naći nigdje drugo da je dovio da mu se da, da kaže udovi gospodaru povećaj mi zdravlje, gospodaru povećaj mi metak josta. i ostalo. Izato je gospodaru rabbi zidni ilma, gospodaru povećaj mi znanje jer sa znanjem dolazi svaka druga blagodat. Sa znanjem Naučavaš, podučavaš se kako, dakle, živjeti sretno. I na dunjavnuku i na heretu. Allah na posebne položaje uzdiže oni koji imaju znanje. Allaha se najviše boje, oni koji imaju najviše znanja i slično. I mogli smo kroz hadise još više se opoznati. Dakle, jedna od bitnih osobina stanovnika sretne kuće, ukoliko žele da žive sretno, moraju tražiti znanje i zvjere. Moraju se podučavati i zvjere. Od tog znanja, nakon obavezno, Znanja o Allahu, poslaniku i vjeri, da se podučimo kako se lijepo obhoditi jedno prema drugome. Muž i žena, tako dakle, lijepo ponašanje. Muž i žena moraju se lijepo obhoditi jedno prema drugom, moraju imati lijepo ponašanje, pokazivati i iskazivati jedno prema drugom lijepo ponašanje. Ako želiš da zivi sretno, ne može s rukom podignuti. Ako želiš da živi sretno sa svojom suprugom i supruga sa svojim mužem, nema prostih riječi. Nema psova. Nema izbjegavanja i mnogo čega drugo. Dakle, treba lijepo živjeti. Trebaš da shvatiš i da ti stalno pred očima bude ovaj hadis. Najbolji od vas je su oni koji su najbolji prema svojim porodicama. A i njoj isto tako. Treba da stalno bude pred očima hadis da je muž svojoj ženi ili džennet ili džennem. Jel tako? Dolazi jedna od ashabijki, Allahom poslaniku, ali ih sa locom dok je sjedio, pa je podigao uavu i pita ko je ova, pa kada su ga obavijestili o njenom imenu, pita je jesi ljudata. Imaš li muža? Kaže, imam. Dobro se, pazi kakva si prema svome mužu, jer ti je doista on tvoj ili džennet ili džennem. Žena može da, hizmeteći svome mužu, služeći svoga muža lijepim ponašanjem prema svomu mužu da zasluži dženjet ali isto tako muže da zasluži vatru. ako želimo da živimo i nije samo sreća da se živi sretno na dunjavku viz. dakle istinska sreća jeste da živimo sretno na ahiretu jer je ahiret vječan jer je ahiret jedino vrijedan i vječan dakle trebamo se lijepo obhoditi i poznati su vam da ne duljim, Mnogo poznati su vam brojni hadisi o lijepom ponašanju, jeli tako? U hadisu se kaže da ništa teže na sudnjem danu na vagi dobrih dijela neće biti od lijepog ponašanja. Pa se kaže da doista vjernik s lijepim ponašanjem postiže, dostiže deređa onoga koji stalno klanja i onoga koji stalno posti. Pa se kaže u hadisu da su Allahu najdraži robovi oni koji su najljepšeg ponašanja. Pa se kaže također u hadisu da su da će biti Allahov poslanik salallahu alejhi najdraži i najbliži sa svojim mjestom na sudnjem danu. Najbliže njemu će sjediti i njemu će biti najdraži oni koji su bili najljepšeg ponašanja. Da su posebne odaje u džennetu pripremljene, ha, čija se spoljašnjost vidi iznutra i unutrašnjost se vidi ispolja. Spominje se jedna od osobina, to su to oni koji su se lijepo obhodili, koji su govorili jednim drugima, jedni drugima blage, blage riječi. Dakle, ako se trebamo, i ovo su hadisi koji nas postiču općenito, na lijepo ponašanje prema svima, ako se trebamo lijepo obhoditi prema svima, onda, dakle, naša porodica, naša djeca, oni su najpriči takvo ponašanje. Ako je Najsretniji brak bio brak Allahovog poslanika, alehis salatu Ako želimo makar malo te sreće u svome braku, moramo biti lijep odgojeni, moramo imati lijepo ponašanje. Allah dželle velela za njega rekao Surah Al-Qalam, "Wa innaka la'ala khuluqin na posebnom stepenu moralu na lijepom, uzvišenom stepenu stepenu morala. Zatim u kućani sretne kuće žive skromno zadovoljni su s onim što imaju u makakvom stanju se nalazili bili i mućni ili bili siromašni, oni su zadovoljni rade ne ljenčari. već rade, ustaju i rade žive kao paraziti ali koliko ima Allah da, oni su zadovoljni time Ne škrtare na Allahom putu. Ne rasipaju se ukoliko su imoćni, ali i ukoliko su i siromašni, ovijek se dakle u lihoj imetku može naći Marka dvije. Za Allahovu djelavala vjeru. Znaju za riječi Allaha djelavala innal mu bedvjerine kano ihvan šajatin. Doista su rasipnici šeitanska braća. Oni koji se rasipaju, troše i kapom i šakom, to su šeitanska braća. Znaju za riječ Allaha te Velikog i one koji kada daju, ne rasipaju i ne škrtare, već Oni koji u ne rasipaju niti škrtare, već između izmđu toga dvoga drže se, se sredine. Dakle, zadovoljni su s onim što im Allah da, ustaju, rade, radu, trude se i što im Allah dželle veala da zadovolji. Ne gledaju oni koji su iznad njih. Mnogi od nažalost i muslimana gledaju samo u druge gledaju u komšiju kada pitaš kakva ti je kuća pa za jedan sprat veća od komšine pored i odmah s komšinom. i ostalo ne gledaju dakle oni koji su iznad njih ako gledaju iznad onda gledaju u ibadetu u vjeru ne bili oni za njima krenu. ne bili se ugledali na njih osto se tiče dunjaluka Ne oni koji su iznad njih, već gledaju oni koji su ispod njih. Kako vi shvatili, spoznali blagodati koje je njima Allah dao, imjeta koje je njima Allah dao. Počesto čovjek gledajući koliko drugi imaju u svojim rukama, kako auta vozaju, kakve kuće imaju, gdje putuju, ne primjećuje šta je njemu Allah dao od blagodati. Jedan od naših predhodnika je rekao sine Adamu, o čovječe teži zadovoljstvu pa će ti najmanja stvar biti dovoljna. Ma koliko malo imao, učiš zadovoljni tim. Suprotno, kada bi imao dunjalu sa svim što je na njemu, ne bi ti bilo dobro. I poznato je, čovjek koliko god da ima, da moj da ima još. Koliko god da ima, da moj da ima još. Ja. Poznam taj mi slučaj kada su ashabi došli da obiđu Abu Durda radijallahu ta'ala. Pa nisu našli ništa mnogo od pokućstva. Od nam je što je u njegovoj kući pitali su kako, šta je, gdje je kuća. Našli su samar od konja Našli su zdjelu iz koje bi jeo i nešto malo sasvim. Pa su pitali gdje je namještaj? Ovo je budar Kaže imam ja drugu kuću. Tamo je opremam. Imam drugu kuću. Tamo je opremam. Dakle skromni su. I zadovoljni su onim što im je ime. Allah Čelevala dao. Zatim strpljivi su i ustrajni i ibadetu. U njihovoj kući ima ibadeta. Ne može se živjeti sretno i ne može se imati sretna kuća da ukućani u kućanju, toj kući žive sretno a da ne čine ibadeta Allaho su komentala. I da ne žure sa ibadetom. Da ga ne čine mnogo. Ne može. Ono ako imaju nešto od sreće i sretnog života to je prividno. Prije kasnije nije baš za poređenje ali kao kula od kara to će se srušiti. Istinska sreća jeste u vjeri. U vjeri koja se dokazuje i pokazuje vjeri koja se živi Odakle pa dakle nemoguće je da čovjek živi sretno i da njegova porodca bude zdrava a da u njihovoj kući nema musale da se ne klanja u njihovoj kući da se ne uči prtani, da se ne zikri ne spominje Allah wa kako je došlo u hadisu primjer živog i mrtvog je li tako Ili primer kuće u kojoj se spominje Allah i primjer kuće u kojoj se ne spominje Allah je poput primjera živog i mrtvog. Pa ako hoćemo da nam kuća živi, živi u sreći, zadovoljstvu, onda moramo da spominjamo Allaha Čalala. Treba da se u našim kućama uči od strane nas Koran. Mnogi našli olakšicu, zamijenili svoji glasa, pusti tamo neka, uči, pokreni Meku, neka tamo uči Koran na Meku, a ti da otvoriš musak, pa uči nam, se na Mi treba da učimo Kur'an. Mi treba da zikrimo, spominjamo Allah Subh'ana. Mi treba da klanjamo u našim kućama. Zbog toga i bateta spušta se bereket. Allahov zadvojstvo, Allahov aminos. Zbog toga Allahov poslanika, alaihi salatu sam, sve sunnete, sve na file u svojoj kući. I preporučio nama. I govorio o vrijednostima na fila u našim kućama. Kada klanjamo u našim kućama brojni hadisi kao što je poznato izrečen su povodom toga. Ostavite od vaših namaza nešto iza svoje kuće. Nemojte svoje kuće činiti grobnicama. Nemojte svoje kuće činiti kaborovima. Doista vaši najbolji namaz su namazi koje obavite u vašim kućama iz obaveznih. Fardova namaza. Fard namaza. Najbolji namazi čak u jednom rivajetu stoji čak i da obavite u ovoj mojoj džamii dobrovoljni namazi sunneti nafile da se obave kod kuće su vrijedni nego u mesditu džamii Allahov poslanika alejselatu pakolko prosjepljava na svoje kuće namazima ibadetima drugima poznato je gdje smo govorili važnosti ibadeta u životu vjernika Allah nas je stvorio zbog tog ibadeta Allah je slavo poslanike objeljivao knjige zbog tog ibadet veza između nas je Allaha i Allaha je ibadet Allahova podrška, Allahova pomoć postiže se samo ibadetom. Allahova uputa postiže se ibadetom. I opstanak na toj uputi postiže se ibadetom. Poznat se on Kur'anski ajdi. Ugled kod Allaha, položaj kod Allaha postiže se štelom, vezama i ostalo se postiže ibadetom. Nemojte nikada zaboraviti riječi idlom kaima rahimahullahu tela. Kada kaže svaki od radnika koji želi da vidi svoje mjesto kod šefa, neka pogleda kakvim ga je poslom njegov šef zaposlio. Svaki od nas koji radi u firmi kod nekoga, neka pogleda kojim ga je poslom zaposlio, znaće koliko ga vredno i cijeni šef. Svaki od nas koji želi da vidi na kojem je mjestu položaju kod Allaha, neka vidi čime se bavi. Kakvim dijelima se bavi. Pa znati koliko ga Allah cijeni. Koliko ga Allah vredne. Samo Allahov ljubav, Allahov zadovoljstvo postiže se ibadetom ničim drugim. Ničim mi se moj rob ne može više približiti i meni dražim, osim s onim što sam ustavio obavezu, a zatim neće prestati približavati mi se na filama sve doga. Hatta u kaže Allah djelvala, sve doga ne zavoli. Kada te Allah zavoli, zavolite stvorenja, zavolite meleki na nebesima, pa te zavole i vijednici na zemlji. I mnogi drugi, jeli, mnogi druge koristivaju. Dakle, u našim kućama mora da bude ibadet Mora da bude duha namaza. Dva rekada. Dva rekada. Mora da bude koliko toliko makar dva rekada noćnog namaza. Mora da bude Kur'ana. Kako da odgojimo svoju suprugu, kako da odgojimo svoju djecu ako mi prvi ne činimo. Kako da damo nešto drugima ono što i mi ne posjedujemo. Nakon Allaha, nakon dove Allahu, nakon najvećeg vremena provođenja sa suprugom i djecom, jeste, dakle, da mi budemo odgojeni. To vrijeme koje provodimo sa suprugom i svojim djecom u kući, ne znači da provodimo igri i zabavi. Dakle, također i u savjetima, također u činjenju ibadeta, pa ako mi ne činimo, kako mislimo da nam djeca čini? Kako mislimo da nam, da nam djeca čini? Zato, dakle, moramo što je god moguće više i badetiti u svojim svojim kućama zatim nakon toga od osobina ukućana sretne kuće jeste da se oni odlikuju svoj mislom i jetom dakle čuvaju svoju vjeru ne miješaju svoju vjeru ni sa kakvim drugim običajima ni sa kakvim drugim uvijedjenima čuvaju svoju vjeru od primjesa čuvaju svoju vjeru od nootarja nisu im potrebni Drugi običaj, drugi pravci druga ubjedjenje. Znaju da je Allah u potpunu onihovu vjeru i da samo sa potpunom vjerom postižeš se potpunu Allahovo zadovoljstvo. Potpuna Allahova blagodat, aljem tankolakon dinakon wa atmantu ni'matia alekum. Danas sam vašu vjeru potpunio i svoju blagodat time prema vama potpunio. Kada je Allaho blagodat potpuna prema nama, kada se držimo potpunim vjeri A onaj koji uvodi nešto u vjeru, kako kaže ima Malik, taj ili iznos je laž na Allaha ili na Allahovog poslanika. Onaj koji uvodi novine u vjeru, taj iznos je laž ili na Allaha ili na Allahovog poslanika. Na Allaha da Allah nije u vjeru, Allah je rekao da je u potpunom vjeru. Ili na Allahovog poslanika da nije dostavio, da je nešto prešutio. Pa dobro se, dakle, čuvajmo. Trebamo čuvati svoju vjeru i biti zadovoljni svojom vjerom. Ne unositi u našu vjeru, ne uvoditi u, naše, u našu vjeru ono što nije od njih. Čuvati se tuđih običaja. Hm. Skoro smo izašli, jel? Iz tog perioda. Čuvati se. Tuđih običaja. Allahov poslanika, alaihi salatu sam prejasno rekao, mon te šabbeh bihav min fehu min koji se poistovjeti s jednim narodom, on je, on je od njih. Ukućani, Sretne kuće čuvaju svoju fitru prirodnost. Zna se ko je muškarac, zna se ko je žena. Zna se muška djeca, zna se ženska djeca. Zna se, je, zna se šta je osobina muškosti, zna se šta je osobina ženstvenosti. Ne uponašaju jedni drugog. I od podučavaju svoju djecu da budu takvi. Zna se kako se ponaže muškarac, zna se šta oblači muškarac, zna se šta oblači žena. Došli su brojni hadisi također koji nas upozoravaju na poistovićivanje sa ženama, poistovićivanje sa muškarcima i sl. Stanovnici sretni muslimanske kuće obhode se na najljepši mogući način prema svojim roditeljima. Ne možemo živjeti sretno, a prema onima koji su najprečiji kod nas, na najljepše ponašanje prema njima se ne obhodimo Roditelj, kako došlo u Hadisu, predstavlja srednja vrata Roditelj predstavlja srednja vrata dženeta. Pa ako želiš, drži se tih vrata ili ostavi. Ispod majčinih nogu je dženeta. Allahov zadovoljstvo postiže se sa zadovoljstvom roditelja. Allahova sržba sa sržbom roditelja. Jedno od Allahu najdražih dijela jeste dobročinjstvo prema roditelja. Pa dakle, oni koji žele da žive sretno koji žije, žele da žive zadovoljno i u Allahom zadovoljstvu moraju da se lijepo obhode prema svojim, prema svojim roditeljima nakon roditelja treba da se lijepo obhode prema svojim komšijama ne možemo tvrditi da smo muslimani a od našeg jezika i naših ruku nisu sigurni drugi muslimani ali su kojemu tefakonare kod Buhari i kod muslima jasno stoji ali muslimu Men selimat almuslimun min lisanihi wa yadihi. Musliman pravi musliman jeste onaj od čijeg jezika i čijih ruku su sigurni i drugi muslimani. A komšije su na neki način nakon roditelja nama najpreči. Počesto dakle i bližnja rodbina ne stane s nama. Kada se desi problem, kada si potreba nekoga, komšija prvi jemu stebe pritrčiti da ti pruži pomoć. Treba to zaslužiti. Treba se dakle na najljepši mogući način odhoditi da bi uživao i te neke duljančke koristi. A kamo li dakle ahiratski? Poznato nam je da je također po pitanju naše godnosa sprem komšijama došao broj, veliki broj hadisa. Pa je došlo u hadisu da pa je rekao Allah u poslanike alihi salatu, sam toliko mi je Džibrijel govorio o komšiluku, o poštivanju komšije, da sam pomislio da će jedan drugoga nasleđivati komšija. Pa također u drugom hadisu kaže tri puta, tako mi Allaha ne vjeruje, tako mi Allaha ne vjeruje, tako mi Allaha ne vjeruje. Pa kaže oshabi ko više, Allaho poslanče pa kaže onaj čiji komšija nije siguran od njegovog uznemiravanja. Ne vjerujo. Mi samo znamo i kažemo ne taj koji uradi to i to. Nije ni ovo pravi vjernik koji uznemirava svoje komšije koji je uznemirala svoje komšije, pravi vjernik. Sad nije došlo u trećem hadisu, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, najbitnija dva temelja imana i ostali bitni. Ne može čovjek da bude vjernik bez nje. A ovo najbitnija dva. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ne uznemirala svoga komšije. Pa ne možemo tvrditi da smo pravi muslimani i ne možemo prizivati sretan život, zadovoljan život, a da se dakle na najgoriji način obhodimo prema svome komšije. Kako ćemo sliku Islama da u svijet? Zatim, dakle, trebamo voditi brigu o odgoju djeci. Ukućani sretne kuće vode brigu o odgoju djeci, jer tome, jel, prethodili su, prethodili su neki, neki hadisi Allahov poslanika Alihi sa Otcom. Dakle, ako Bog da biće detaljno govore o tome, zasigurno ukoliko budemo odgajali svoju djecu, uživaćemo i te dunjavčke koristi, uživat dobročinstvo njihovog a također postićemo i određene ahiretske koristi. Na se mnogo govori o dobročinstvu prema roditeljima i treba, treba potencirati. Ali ne treba zapostavljati i odgoj djece. Jer ne možemo mi očekivati mi dobročinstvo te naše djece ako nismo ih odgojili. Iako nismo mi ih podučili kako dakle biti dobročinitelji. Dakle, Na se, što kažu kolalome, lo, kola moramo se lijepo obhoditi prema našim roditeljima i prema našoj djeci. Nema bježanja nikoda. Moramo se lijepo obhoditi prema našim roditeljima da bismo zaslužili dobročinstvo jeli naše djece, jer se kaže kako uzajem i šta ko se vratiti, a isto tako moramo odgajati, ne smijemo zakidati svoju djecu u njihovim pravima, da bismo mogli očekivati svoja prava kada, kada ostarimo. Kada ostarimo. Došlo je dakle što stiče tiče ahiretski koristi brojni hadisu, došli ogroman broj hadisa da će čovjek sutra na sudnjem danu kada uđe da će ga Allah uvesti na posebne stepene uđeniti pa će reći odakle ovo gospodaru pa se reći od dove i traženja istekvara o strani tvoga djeteta za, za tebe. Stanovnici sretne kuće druži se samosvjernicima. Dakle Ako s nekim provode vrijeme, onda provode vrijeme s vjernicima. Najviše se druže, dakle, najviše vremena provode s vjernicima. Nakon supruge, nakon supruga, nakon djece, nakon roditelja, njihovo društvo jesu vjernici. Hm. Šta kaže Nuh, alaihissalatu wasalam, u zadnjem ajtu, istoj meni suri Nuh. Rabbi rfirli voli valideje, voli men dehale Gospodaru oprosti meni i mojim roditeljima i onome koji uđe u moju kuću kao vjernik. U kuću ne ulazi osim vjernik. Ne zovi sebi u kuću osim vjernike. Kako je došlo u hadisu, Atu Sahid illa mu'mina wa la yakul ta'amak da se družiš osim sa vjernikom i neka tvoju hranu ne jede osim bogobojazni. Jer neminovno ljudi utiču jedni na druge, pogotovo ako nisi izgrađena ličnost, ako si slaba ličnost drugi će ostaviti utjecaje na tebe. Pa izaberi, dakle, da taj bude, koji će uticati na tebe, da bude vijednik, da bude učen čovjek, da bude, jeli, pokoran Allahu subhanahu wa ta'la. Kao kaže jedan vrat tamo, jeli, a, onaj s kojim se družiš, tvoj drug je, poput liftati, jeli, pa ili će te uzdignuti, ili će te spustiti, pa izaberi, dakle, onaj lift koji se penje, stavom, koji te penje. Dakle moramo voditi računa da naše društvo bude bude vjedničko društvo. I zadnje ukućani sretne kuće vode računa o чистоći svoje kuće. At-tuhuru shatrul iman. Čistoća je pola imana. Čistoća i od grijeha. Pa čiste svoju kuću od svega što ih postiče na grije. Ičinić. Čiste svoju kuću od muzike čiste svoju kuću od slika od kipova od pasa od nemoralnih televizijskih programa nemoralnih časopisa jer sve spomenuto je razlog dolaska šeitana džina i boravka u takvim kućama a tamo gdje se nalaze oni nema sreće nema zadovoljstva nema rahatluka, nema smjeraja zato treba sve to otkonuti da bi umjesto njih i dolazili meleke. Došlo je, jel, u hadisu da će biti iz moga naroda, kako kaže Allah, poslanik, alihi, salatu, slan, ljudi koji će dozvoljavati nemoral, svilu, alkohol i muzičke instrumente. Jasan hadis, da je sve spomenuto zabranilo, bit će iz moga naroda ljudi koji će dozvoljavati, toko je zabranjeno je, oni će dozvoljavati. I pogledajte, muzički instrumenti, muzika, muzički instrumenti, u što je spomenuto? uz nemora uz alkohol jasno je, je to zabranio također došli u hadisu dva glasa su prokleta i na dunjalku i na hiratu dva su glasa prokleta i na dunjalku i na hiratu glas pjevaljke u blagostanju i glas naricanja u nedaći tegobe kada je lijepo, kada je sve potaman pusti se čuje što dalje a kada pretisnu problemi tegobe hvatamo se za glavu, jadiko kaže šehiho lislama i mi je rahimahullahu tjela ništa bolje i više ne pomaže šeitanske rabote šeitanska djela kao što pomaže muzika kao što pomaže muzika poznati su nam brojni hadisi da meleke ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi pas u kojoj se nalazi slika u kojoj se nalazi kim da Allah u poslanika alihi sara ništa nije ostavio u kući što je imalo krst zašto što imalo sliku da to, nije, da to nije pocijepao. Zato, dakle, ukoliko želimo lijepu atmosferu u kući, moramo da učiti računa ne samo o ibadetu, da i ibadetimo u toj kući, bez, dakle, o svemu onome što je nečisto u našim kućama. I od onej stvarne nečistoće, ali isto tako, dakle, i od onoga što je nečisto u našoj vjeri, što priziva dolazak, jeli, šeitana. Kao što rekao tako i nemoralni časopisi i nemoralni televizijski programi i mi smo ti koji unuzimo televiziju u u naše kuće pa poslije ostavljamo televiziju svoje djece mi odlazimo tamo a ostavljamo njima da oni pregledaju i da traže i da svašta svašta nađu a došlo je u hadisu kome Allah podari upravu nad nekima pa on umre a varao ih je tokom odnosno nije vodio računa o njima a je Allah kao što rekao dao djecu na emanet, dao suprugu na emanet, nama podario upravu nad njima, to šlo u hadisu, ko bude ih zapostavljao, ne bude emanet svoj izvršavao, da neće osjetiti miris džemneta. Neće osjetiti miris džemneta. Zato, dakle, nastavimo što je god moguće ili više da se upoznamo sa ovim osobinama koje doprinose sretnom životu. Izgradnji sretne porodice, zdrave porodice. Na prvom mjestu vjera dokazana, pokazana vjera koja je sezdana na ispravnom znanju iz Kur'ana i sunnata vjera koja se dano noćino dokazuje jeli pokazuje raznim oblicima videojima i badeta od dobrovoljnog namaza, od učenja Kur'ana od posta i iftara od dakle, zikra spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala od halki šerijetskog znanja također u našim kućama, jer mi ti koji smo preuzeli emanet na naše ukućane i mi ti koji ih trebamo podučavati. Sljedeća tema, za koga da bude? Kako odabrati ili koga da odabereš za supru, supruga? Sljedeća tema, ko da... koga da odabereš za supruga? Ali to nije samo za njih tema, već za sve nas. jer tako. Kakvi treba da budemo, pa da nas odaberu. I mi također, i mi imamo žensku čelja, dođe vrijeme da ih trebamo udavati, koga da odaberemo, jel' svoje zetove i sl. Ko ima neko nešto da pita, govijemo s penkelova, nešto šedim da